Отже, про це і співав Славетний співець Одісей же Довгу керею пурпурну Міцними піднявши руками Голову нею закрив І обличчя прекрасне сховав в ній Сором, бо перед феаками Сльози було проливати А як кінчав свою пісню Співець божественний То сльози Витерши, стягував знов Одісей з голови ту керею. і келих дводонний узявши, богам узливання творив він. А як і знову співати, ает починав на прохання знатних феаків, що мали від співу його на солоду, знову тоді Одісей, з головою укрившися, плакав. Так удавалось від інших йому свої сльози ховати. Тільки один Алкіной догадався і таких помітив, бо біля нього сидів і чув його тяжкі зітхання. До веслолюбних феаків одразу ж тоді він озвався. «Слухайте, люду вожді і правителі всі феакійські!» Вдосталь ми наші серця вдовольнили як ситним обідом, так і формінги звучанням, що з учтою завжди супутня. Вийдімо звідси тепер, щоб участь узяти в змаганнях різних. Нехай до своєї рідні повернувшись розкаже, гість наш удома наскільки Отут переважимо інших, ми у бою навкулачки, кулачки, в стрибанні, борній перегонах. Так він сказав і пішов. Уперед, а за ним і всі інші. Зразу й окличник формінгу, дзвінку на кілок дерев'яний, зверху повісив, узяв демодока за руку і спокоїв, вивів на стежку ту саму, якою усі подалися знатні феаки що ігри і змагання хотіли дивитись. Вийшли на площу вони, а за ними слідом величезний сунувся натовп. Спинилися там юнаки благородні. Першими вийшли тоді Акроней, Океал з Алатреєм, потім Навтей і Прімней, а тоді Еретмей з Анхіалом, далі Понтей і Прорей. І анабасіней з Фтооном та амфіал полінея шановного син гектоніда вийшов іще евріал навболіт на арея подібний людоубивцю на зріст і Навроду був самий найкращий він із усіх юнаків феакійських по лаодаманті Вийшли нарешті і троє синів Алкіноя самого – Лаодамант і Галій, і з ним Клітоней Богорівний. Першими в них почалися змагання в швидких перегонах. Біг от стовпа починався. І кинулись всі вони бігти, по рівнині голов, лише курява вслід полетіла. Був найпруткішим з усіх бігуном клітоней бездоганний, скільки у плузі пройдуть борозни, не спиняючись, мули, стільки він всіх обігнав, що далеко позаду, лишились. Інші потом в борінні виснажливим міряли сили, в ньому найкращих борців переміг Евріал Нездоланний, а у стрибках. Амфіал показав себе найвидатнішим, в дискометанні умінням усіх елатрей перевищив. Лаодамант же син Алкіноя, в бою навкулачки. А як наситили кожен своє вони іграми серце, мовив їм лаодамант, Алкіноя син благородний. Ну,мо спитаймо, друзі. У гостя, в якому змаганні має він досвід і вмілість, бо й постатю він непоганий, стегна й литки у нього міцні, і плечі потужні, шиям язиста й груди у нього могутні, та й віком він не старий, тільки лихо й недоля його пригнітили. Ні, говорю я вам, гіршого в світі нема, як те море, Може, воно знесилити в край найміцнішу людину.